Már említettem, hogy a fájdalom elkülönít, és az elkülönülés fáj. Ez ördögi kör, ahogy mondani szokták. Ha nekem fájdalmam van, amit kívülről nem lehet látni, akkor a fájdalmamra figyelek, nem másra. A fájdalmammal vagyok, és mindenki mehet a fenébe. Elszigetelem magam, mert tulajdonképpen dühös vagyok, hogy senki nem siet a segítségemre. Ez egészen visszahúz. Mindig, amikor beteg vagyok, vagy valami fáj, pszichológiailag is, a lelkemben is, nem csak a testemben, regresszálok. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen csak össze akarok kuporodni, és addig sírni, amíg valaki nem jön. Azonnal jobban érzem magam, ha jön a mama, és az ölébe vesz. Még akkor is, ha nem tudja eltüntetni a fájdalmamat, az együttlét elviszi a figyelmemet róla. Ám ha egyedül vagyok, akkor meg akarok halni a fájdalomtól. Ha az anyám a karjaiban tart picikét, már is minden jobb. Tehát a reziliencia nő, ha nem érzem magam egyedül, és csökken, minél elszigeteltebbnek érzem magam. David Buchan arról ír az Emberi egzisztencia dualitása című könyvében, hogy a rák tulajdonképpen az elszigeteltség betegsége. Ezt többek között onnan veszi, hogy a ráksejt tulajdonképpen elszigeteli magát tőlem, az egésztől. Minden sejtem, ami én vagyok, együttműködik, amikor minden rendben van. Egy principium működteti a sejteket. Az vagyok én, mert mindegyik az én sejtem. Ők persze azt sem tudják, ki vagyok, mint ahogy mi sem tudjuk, ki az Isten. A keresztények úgy tartják, egy sejt vagyok Krisztus testében, a kozmikus Krisztus testében. De az a sejt, amely kiesik ebből a rendszerező principiumból, ami megmondja, mit csináljanak a máj vagy a vese sejtjeim, az lesz a rákos sejt. Kiesik abból a szimbiózisból, hogy én éltetem őt, és ő éltet engem. Én már nem érdeklem őt. Elkezd nőni, többszöröződni, sokszorozódni, és olyan lesz, mint egy kapitalista, akit nem érdekel a környezet, csak nőni akar. De nem úgy, hogy mindenki más is élhessen, hanem úgy, hogy maximalizálja a profitot, hogy ő legyen a maximum. Ez a daganat. A daganatot nem érdekli, hogy megöli az egészet. El van különülve, mert a környezet és a daganat között megszűnt a kommunikáció. Mondhatjuk, hogy a kapitalizmus is egy daganat. Bakán szerint tehát a rák az elszigeteltség betegsége, mert a makró meg a mikroszint össze van hangolva. A középkorban ezt valahogy úgy mondták, hogy amint bent, úgy kint, amint fent, úgy lent. Tehát, ha elszigetelem magam a társadalomban, akkor valószínűbb, hogy a sejtjeim is elszigetelik magukat bennem. Na de ehhez olyan társadalom kellene, amivel szívesen közösködök. Én jól emlékszem, az egész gyermekkorom arról szólt a szocializmusban, hogy elkülönítjük magunkat, egy csendes, de rendíthetetlen ellenzékben vagyunk, nemet mondunk az egészre. A helyzet most is hasonló. Szóval akkor ez borítékolt rák. Azért, ha kapcsolódok, és minél több szeretettel teli kapcsolatom van, annál valószínűbb, hogy a sejtjeim is szeretettel teli kapcsolatban lesznek azzal az Istennel, aki én vagyok nekik és nem szigetelik el magukat. Például nem lesznek spirituálisan hülyék. Érdekes, nemrég két biológus Nobel-díjat kapott azért, mert felfedeztek olyan sejteket az immunrendszerben, amik megvédik ezeket a hülye rák sejteket. Megállítják őket. De van itt még érdekesebb trükk. A daganat beszívja ezeket a sejteket, hogy védjék meg őt. Úgy csinál, mintha azt mondaná, tőlem nem kell félni, engem meg kell védeni. Most azzal kísérleteznek, hogy próbálják rávenni ezeket a védősejteket, amelyek fékezik az immunrendszert, hogy a daganat nőni tudjon, hogy ezt abba hagyják. Mert abban a pillanatban, amikor a fékező sejtek eltűnnek, az immunrendszer megeszi a daganatot és felemészti a rákot. Szerintem ez nagyon érdekes, hogy még sejtszinten is belehet húzni valakit a csőbe, és egy rosszindulatú daganat úgy manipulálja a többieket, hogy védjetek meg, védjetek meg! Az ember meg beledöglik. Mindig mondtam, hogy tudnunk kell, ki a barát és ki az ellenség. Együtt az ellenséggel. Hát az nagy hülyeség. Bele lehet dögleni. Az elég idióta együttérzés. Trumpa, egy buddhista szerzetes azt mondja. Van együttérzés, és van idióta együttérzés, amikor az ember barátjának nézi az ellenségét. Hát köszönöm, én ebből nem kérek. De mondom. A szintjén ugyanaz játszódik le, mint az emberi szinten. Mindez az immunrendszerrel, az élni akarással van kapcsolatban. Egy házi orvos, Arnold Hutsenekkernek hívják, a könyvében arra bátorítja a betegeit, hogy találjanak valamit, amiért jobban lesznek. Mert a test nem akar jobban lenni csak azért, hogy jobban legyen. A test csak akkor lesz jobban, ha van valami, amit majd csinálni fogok, ha már jobban leszek. Tehát legyen életcélom, ami nagyon személyes, nem pedig univerzális. Nem azért fog meggyógyulni a testem, mert azt akarom, hogy a nők és a férfiak egyenlő fizetést kapjanak, hanem azért például, hogy megírjuk ezt a könyvet, és nem akarok meghalni, amíg be nem fejezzük, mert be akarom fejezni. Ez nekem fontos. Vagy még egyszer akarom látni a szerelmemet, és szeretkezni szeretnék vele egészségesen. Ezekért már érdemes élni, és az immunrendszerem maximálisan fog dolgozni. Amikor pedig az a gondolatom támad, hogy jaj, de jó lenne már meghalni, az immunrendszerem meghalaszt engem, és abba hagyja a munkát. Hát akkor dögölj meg, mondja nekem. Ha te ezt akarod, akkor én nem fogok dolgozni. Tehát nagyon fontos, hogy az embernek meg legyen az, amit te ikiáginak hívsz, az a valami, amiért érdemes felébredni, kikelni az ágyból holnap reggel, vagy ma reggel. Én már kikeltem, és csak azért, hogy veled beszélgessek. Nekem van ikigáim. Nekem is van, hurrá! Igen? Na azért. Ön meséltem már Gregory Batesonról. Elég sokszor, de mesél róla nyugodtan újra. Nagyon kiterjedt végstádiumú tüdőrákkal diagnosztizálták, és két hetet adtak neki, hogy meg fog halni. Azonnal írta lányának, Méri Catherine bateson aki hasonlóan az apjához antropológus volt. Magához hívta, hogy be kell fejezniük azt a könyvet, ami éppen dolgozott. Ez egy fontos könyv, és nem akarok meghalni, amíg be nem fejezzük, mondta. A lánya otthagyott csapott papot, elutazott az apjához, és elkezdtek dolgozni a könyvön. Rövid időn belül a rák eltűnt Bateson testéből, az orvosok meg csak csodálkoztak, hogy ilyet még nem láttak. Körülbelül egy évig keményen dolgoztak a könyvön. Miután Bécson postázta a kéziratot a kiadónak, pár napra rá visszatért a rákja, és két héten belül meghalt a San Franciscoi központban. Addigra már nem is izgult, mert azt gondolta, ennyi. Befejezte. Előtte tulajdonképpen azt mondta a halálnak, hogy egy pillanat, egy pillanat, áj, áj, áj. Mint Ingmar Bergman filmjében a férfi, aki sakkozik a halállal, és azt kérdi, ha megnyerem, akkor kapok még időt, ugye? Nos, hát úgy tűnik lehet sakkozni a halállal. Ha elég erős az ember vágya, hogy még valamit befejezzem, vagy elérjen, akkor talán azt mondja a halál, hogy jó, fussál. Tehát a vágyjal reziliencia jön. De nem a kötelességgel, hanem a valódi vágyjal. Sőt, ha az embernek túl sok kötelessége van és észre sem veszi, hogy tulajdonképpen nem is akarja felvállalni ezeket, abba is bele lehet halni. Mert az ember azzal is nemet mond, ha beteg lesz és meghal. Ha esetleg máshogy nem tud, akkor aztán mindenki megbocsát neki. De szerintem jobb nemet mondani csak úgy egyszerűen, még akkor is, ha sokan utálni fognak érte. De legalább élek. A kérdés az, mi a jobb, Élek és utálnak, vagy szeretnek és halott vagyok. Nem lehetne élni úgy, hogy szeretnek? Az élek és szeretnek az nehéz. Talán éppen ez a reziliencia lényege. Hogyan kéne úgy nemet mondani, hogy mások ne adjanak egyedül? Ez szerintem nagyon fontos. Mert ha nem mondok nemet, abba beledöglök. Viszont ha bizonyos formában mondok nemet, akkor egyedül maradok. Hogyan lehet élni anélkül, hogy állandóan szerepet játszak? Néha lehet, és kell is szerepet játszani, ez rendben még érdekes is lehet. Akár örülni is lehet ennek. De ha tényleg beleragadok a szerepekbe, akkor végzetesen izolálva leszek, mert senki nem fog érdekelni, ki vagyok én. Csak az fogja érdekelni őket, amit a szerepemben adok. Én meg egyedül leszek, és akkor inkább elveszítem a rezilienciámat, mert ha megtartom, akkor ki lehet zsákmányolni. Az a kérdés, mit adok szívesen, és mit muszáj adnom? Mert dolgozni isteni, de kizsákmányolva lenni nem jó. Ahhoz, hogy reziliensen tudjak élni, jó munka kell, jó szeretet, jó szerelem, és nulla kizsákmányolás. Tehát kell valami hatalom. A korai traumákban mindig az a probléma, hogy azt traumatizálódik, akinek nincs hatalma. Azért a gyerekek, mert nekik semmi hatalmuk nincsen. Ha egy szerencsétlen gyerek olyan környezetbe születik, ahol nem szeretik, hát az rettenetes. Van egy páciensem, aki mélyen meg van rökönyödve, meg van döbbenve, mert most jött rá, és már 40 éves, hogy ő soha senki nem szerette. Az attitüdje tényleg a megrökönyödés. Nem tudja elhinni, hogy ott volt egy újszülött, akit nem szerettek. Hogy lehet egy újszülöttet nem szeretni? Most vált nyilvánvalóvá számára, hogy elárulták, és elárulva érzi magát. Ő szerette az apját és az anyját, és teljesen beengedte őket magába. Az evolúció arra készítette felőt, hogy akik fogadják, szeretni fogják, és megvédik a vadállatoktól. Aztán az a két ember, akinek ez lett volna a dolga, vadállatokká váltak. Egyszerűen vadállatok lettek az ő számára. Ez most mély árulásnak érzi. Azt mondja ettől az egész 40 éve olyan, mintha a születése után röviddel egy bézbolütővel fejbe vágta volna az anyja, aztán az apja, és attól fogva csak szédelget mostanáig. Mintha tántorgott volna egész életében, és nem tudta megérteni, hogy mi van. Mert hiszen ez az egész értelmen túl van. Minél később hiszi el az ember ezt a rettenetes valóságot, annál hevesebb rezilienciája van. Aki hamar rájön, és legalább önmagában belül azt mondja, hogy nem ő a rossz, hanem a környezete, az rugalmasabb lesz. De az ember gyakran nem akarja elhinni, hogy a környezete rossz. Az a meggyőződése, hogy hát biztosan én vagyok a rossz, a környezetem nem lehet az. Hogyan tudná egy anya vagy egy apa utálni a picijét? Miért bántanának? Biztosan én vagyok az, aki nem jó. Én vagyok az, aki nem jó, a fellegajtó nyitogató. Nyitogatom a felleget, sírok alatta eleget.